Як це втрачати дітей? Так само як втрачати батька чи щось гірше? Чому мовчиш? Андрій знизав плечима. Він змучився страшенно, ніби носив на плечах бетонні плити. Можна мені йти? Лікар подивився на нього так, ніби вперше побачив. Вибач. Ти маєш свої справи. Не те слово. Повнісінько прав. Найперша і найважливіша – знайти придатний люк, бажано глибших, а друга – випити за упокій своєї душі. Але пропозиція залишається відкритою. Всього доброго. Почекай, як рекери, Віддайте своїм дітям. Жили-були бабуся і внучка у двокімнатній квартирі майже в центрі міста. Онука Іра навчалася в 11 класі, бабуся Олена Іванівна викладала на кафедрі соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я медичного інституту. У тому ж мединституті на п'ятому курсі студіював Ігор Дудій. Добігав до кінця навчальний семестр. Як пишуть у підручниках, склалися всі передумови для виникнення історії, що сталося. Олена Іванівна бачила Ігоря Дудія на своєму першому занятті вперше і його останнє. Мріючи стати хірургом, він подібні кафедри вважав зайвими і принципово не відвідував їх. Трійку йому завжди вдавалося отримати там, де інших валили по-чорному, принаймні досі. На тому першому занятті він підносить руку і вічливо цікавиться. «Прошу сказати, хто з видатних людей навчався на вашій кафедрі?» Олена Іванівна називає низку відомих імен. Дякую. А прошу сказати, хто з видатних людей не мав щастя навчатися на вашій кавдрі? Аудиторією лунає приглушене похіхікування. Підбадьорений, заохочений, Ігор тримає Марку, сам відповідаючи на своє запитання. Я не помилюся, коли скажу, Більше, значно більше людей. Виходячи з цієї простої арифметики, робимо висновок. Щоб стати видатною людиною, бажано не навчатися на вашій кафедрі. Регіт в аудиторії приглушити не вдається. Незліченна кількість студентів пройшла перед Оленою Іванівною, але їй завжди незмінно. Подобалися саме такі відважні, дотепні, нахабні, які не вірять у підручники і у мислителів з портретів, живі і не зіпнуті мріями про спасіння людства. Тих мрійників життя рано чи пізно обламає, а такі як цей, мов магнітом, притягують усіх. Їм легше і швидше дається робота, до якої вони мають хист». Саме з них виростає щось путяще, якщо, звичайно, не показувати їм, що вони вам подобаються. Олена Іванівна виганяє Ігора до дія з аудиторії, а за тиждень до кінця семестру переказує через його одногрупників. Він не буде допущений до екзаменів, поки не здасть усі пропущені теми, і передайте, що мене не можна купити чи залякати. Того ж дня на трамвайній зупинці Іра Шалепінська зустрічає хлопця з букетом троянд. Я не знав, кому їх подарувати, поки не побачив вас. Ігор перевершив сам себе, і за тиждень шалених зустрічей Закохую себе Іру нестями. Він поспішає. До кінця семестру лише тиждень. Тільки нікому не кажи про нас. Це буде нашою таємницею. У мене нікого немає, крім бабусі. Бабусям теж. Нічого не будемо казати. Домовились? До речі, я завтра не зможу прийти. Чому? Є у мене одна проблема –